Розділ двадцятий. У Кетрін з'являється подруга. Наступного ранку Кетрін та Ленокс сиділи на терасі Віли Маргаріт. Попри різницю у віці, між ними зав'язувалося щось на кшталт дружби. Якби не ця дівчина, то тамтешнє життя, здалося б Кетрін, просто нестерпним. Наразі темою для розмови залишалася справа Рут Кеттерінг. Тож Леді Темплін, не соромлячись, наповну експлуатувала причетність гості до цієї історії. І навіть найзапекліша відсіч, яку лише могла дати міс Грей, була неспроможна похитнути її високої думки про себе. Але Нокс. Із відстороненим виглядом, схоже, забавлялася маневрами матері, хоч і не без співчутливого розуміння, що ті вражають почуття її подруги. Не сприяв покращенню ситуації і пупсик, чий наївний і незгасний захват подіями спонукав його представляти Кетрін усім і кожному. Це міс Грей. Чули про історію з блакитним потягом? Так от вона була замазана в ній по самі вуха. Довгенько теревеніла з рут Кетерінг за кілька годин до вбивства. Ото пощастило, га? Того ранку кілька зауважень такого штибу спровокували Кетерін дати на диво різку відповідь. Тож, коли вони залишилися вдвох, Ленокс у своїй манері неквапливо протягнула. Не звикла, що тебе використовують, так? Тобі, Кетрін, слід багато чому навчитися. Я шкодую, що не стрималася. Зазвичай мені вистачає терпіння. Значить, саме час засвоїти, як випускати пару. Пупсик усього лиш бевсь. Він не кривдний. А мати, звісно, напрошується на комплімент – але з нею можна зриватися хоч до другого пришестя. Це не справить на неї ні найменшого враження. Вона вирячить свої великі блакитні очі, але їй буде байдужісінько. Кетрін нічого не відповіла на це зауваження. І Ленокс незабаром продовжила. А я радше схожа на Пупсика, бо теж полюбляю годяще вбивство. Ну, а знаючи Дерека... «Той тим паче!» Міс Грей кивнула. «То ти була з ним учора за ланчем?» Задумливо повела далі дівчина. «І як він тобі, Кетрін, сподобався?» Та на хвилину-другу замислилася. «Не знаю», – дуже повільно протягнула вона. «Він справжній красунчик». «Так, він привабливий». «А що ж тобі в ньому не по душі?» Кетрін не відповіла на це запитання, чи принаймні непрямо. Говорячи про смерть своєї дружини, він сказав, що не збирається прикидатися. Для нього ця подія була нічим іншим, як неймовірно щасливим випадком. «І це, гадаю, шокувало тебе», – промовила Ленокс. А відтак, після паузи, додала якимось дивним тоном. «Ти йому подобаєшся, Кетрін!» «Він нагодував мене дуже смачно!» І з усмішкою відповіла співрозмовниця. Але їй не дали перевести розмову на інше. «Я помітила ще того вечора, коли він приходив сюди», сказала Ленокс у задумі. «Він так дивився на тебе». А ти не його тип, зазвичай якраз навпаки. Що ж, гадаю, це як релігія. У певному віці ти неминуче вдаряєшся в неї. Мадмуазель просять до телефона, сказала Марі, визирнувши з вікна вітальні. Мсьє Еркюль Пуаро бажає поговорити з нею. І знову кров та грім пострілів. Уперед, Кетрін, розважайся зі своїм детективом. Голос Еркіля Пуаро заговорив у вухо Кетрін ясно й чітко. Я розмовляю з мадмоазель Грей? Бон, мадмоазель, у мене є для вас повідомлення від містера Ван Олдіна батька мадам Кетрін. Він дуже бажає поговорити з вами, хоч на віллі Маргеріт, хоч у нього в готелі, як вам буде зручно. Та на хвильку замислилася, але зрештою вирішила, що запрошувати його на віллу і ніяково, і недоречно. Хто-хто, а леді Темплін точно зрадіє його візиту і вітатиме гостя аж надто захоплено. Ця дама ніколи не втрачала можливості зав'язати знайомство із мільйонером. Тож відповіла Пуаро, що їй буде набагато краще самій приїхати в Ніццу. «Чудова, мадмоазель, Я особисто заїду по вас на авто. Скажімо, за три чверті години...» І, пунктуальний до секунди, детектив з'явився точно у призначений час. Кетрін уже чекала на нього, тож вони одразу ж і виїхали. Ну, мадмуазель, як просувається справа? Жінка поглянула в його іскристі очі і переконалася у правоті свого першого враження. У мсіє Пуаро було щось дуже привабливе. – Це ж наш із вами детективний роман, чи не так? – запитав чоловічок. Я пообіцяв вам, що ми розслідуватимемо цю справу разом, а я завжди дотримую свого слова. Ви дуже люб'язні, промурмотіла Кетрін. А ви кепкуєте з мене, але вам хочеться дізнатися про хід справи, чи ні? Міс Грей зізналася, що так, і Пуаро взявся накидати перед нею штрихи до портрета графа Деля Роша. «Гадаєте, він її вбив?» – запитала замислена Кетрін. «Така основна версія слідства», – обережно зауважив Пуаро. «А сам ви вірите в неї?» «Я цього не казав. А ви, мадмоазель, що думаєте ви?» Та похитала головою. «Звідки мені знати? Я в таких речах нічого не розумію». Але б сказала, що... Так, підбадьорливо озвався детектив. Ну, висновуючи з ваших слів, Граф не того типу людина, Щоб наважитися на вбивство. Ага, блискуче, Вигукнув Пуаро. То ви згодні зі мною? Я ж бо саме це й говорив. І різко обернувся до неї. Але скажіть, ви зустрічалися з місьє Дереком Кетерінгом. Так, ми зустрічалися в леді Темплін, а ще я вчора ланчувала з ним. Непутящий тип, сказав той, хитаючи головою. Проте жінки таких люблять, еге ж? Він зблиснув очима до Кетрін і та розсміялася. Він, чоловік того ж тибу, який впадає в око будь де. Повів далі Пуаро. «Ви, звісно, помітили його в блакитному потягу?» «Так, зауважила». «У вагоні-ресторані?» «Ні, там я взагалі його не бачила, а помітила тільки раз, коли він заходив у купе до дружини». Детектив кивнув. «Дивна річ», – пробурмотів він. «Ви, здається, казали, мадмоазель що не спали і виглянули у вікно на зупинці в Ліоні, але не бачили, щоб високий темноволосий чоловік, як-от граф Делярош, виходив з вагона. Кетрін похитала головою. Не думаю, що я взагалі кого-небудь там бачила. Хоча ні, був якийсь молодик у кепці й пальті, але мені здається, він не те, щоб сходив, Просто вискочив з потяга прогулятися пероном. А ще гладкий бородань француз у піжамі під пальтом захотів чашку кави. А крім них, гадаю, стояли тільки провідники. Пуаро закивав головою. «Бачте, яка справа!» – повідав він по секрету. «У графа є алібі». Алібіш – це така згубна річ, яка завжди породжує найсерйозніші підозри. Але ось ми й приїхали. Вони пройшли прямо до люкса Ван Олдіна, де їх зустрів Найтон. Пуаро відрекомендував його Кетрін, і після обміну кількома порожніми фразами секретар сказав «Піду повідомлю містерові Ван Олдіну, що міс Грей вже тут». І він пройшов крізь інші двері в суміжну кімнату. Зачувся стишений шум голосів, а відтак мільйонер вийшов до них. І, простягнувши руку, підійшов до Кетрін, водночас змірюючи її кмітливим і проникливим поглядом. «Приємно зустрітися з вами, міс Грей!» – промовив він без зайвого розшаркування. Я дуже хотів почути, що ви можете розповісти мені про Рут. Простота і скромність поведінки Ван Олдіна надзвичайно сподобались Кетрін. Вона відчула, що в людини, яка стоїть перед нею, справжнє велике горе, хоч суто з вигляду цього й не скажеш. Той підсунув для неї стільця. «Прошу, сідайте ось тут і просто розкажіть мені все, що ви знаєте». Пуаро та Найтон тактовно вийшли в іншу кімнату. І міс Грей із Ванолдіном залишилися на одинці. Кетрін легко впоралася із завданням. Цілком просто і природно переказала вона свою розмову з Руд Кетерінг. Так дослівно, як тільки змогла. Той мовчки слухав її, відкинувшись на стільці і однією рукою затуляючи очі. Коли розповідь сягнула кінця, він тихо промовив. — Дякую, Люба. Обоє кілька хвилин просиділи мовчки. Кетрін відчула, що слова співчуття будуть тут недоречні. Коли ж мільйонер заговорив, його тон змінився. Я вам дуже вдячний, міс Грей. Гадаю, ви змогли зняти тягар із душі моєї нещасної рут в останні години життя. А тепер я хочу вас про дещо попросити. Ви знаєте, мсьє Пуаро вам сказав про того негідника, з яким зв'язалася моя бідолашна дівчинка. Це він був тим чоловіком, про якого ви чули від неї, тим, на зустріч із яким вона їхала. Як на ваш розсуд? Гадаєте, вона могла передумати після вашої з нею розмови? Вам не здається, наче вона збиралася відступитися від даного слова? Чесно кажучи, не знаю. Вона, поза сумнівом, ухвалила певне рішення і було схоже, збадьорилася внаслідок цього. Рут ніяк не виказала, де збиралася зустрітися з цим паскудою – у Парижі чи в Єрі. Кетрін похитала головою. Про це вона нічого не згадувала. – Ага, – задумливо кинув Ван Олдін. – Це дуже важливо. Що ж, час покаже. Він підвівся і відчинив двері у сусідню кімнату. Пуаро Найтон повернулися до них. Кетрін відмовилася від запрошення поланчувати з мільйонером. Тож секретар провів її вниз і посадив у авто, яке чекало на поготові. А коли повернувся назад, то застав детектива Іван Олдіна зануреними у розмову. «Якби ми лише знали», – замислено говорив мільйонер. Яке саме рішення ухвалила Рут? Бо їх могло бути півдюжини. Можливо, вона збиралася зійти з потяга в Парижі і дати мені телеграму. А може, зібралася доїхати до півдня Франції і з'ясувати все з тим покидьком на місці. Ми блукаємо в темряві, у цілковитій темряві. «Та все ж зі слів служниці нам відомо, що поява графа на вокзалі в Парижі вселила в неї і страх, і сум'яття, бо, вочевидь, не входила до первинного плану. Ти згоден зі мною, Найтоне?» Секретар здригнувся. «Даруйте, містер Ванолдине, я прослухав». «Що, сниш наяву?» – спитав той. «Це на тебе не схоже». Видно, та дівчина запаморочила тобі голову. Найтон почервонів. А вона й справді мила, промовив замислений мільйонер. Дуже мила. Ти помітив, які в неї очі. Їх неминуче помітив би будь-який чоловік, відказав помічник. Розділ двадцять перший. На тенісному матчі. Минуло кілька днів. Якось уранці, повернувшись із самітної прогулянки, міс Грей побачила Ленок, яка в очікуванні посміхалася їй. Кетрін, тобі надзвонював твій кавалер. І кого це ти так називаєш? Новенького, секретаря Руфуса Ванолдіна. Ти, схоже, справила там неабияке враження. І стаєш серйозною серцеїдкою подруго. Спершу Дерек Кетерінг, а тепер цей молодик Найтон. Іронія долі в тому, що я досить добре його пам'ятаю. Він лікувався в шпиталі, який мати влаштувала тут під час війни. Я тоді була всього лише восьмилітньою дівчинкою. Він отримав серйозне поранення. «Кулю в ногу, якщо я не плутаю. Доволі таки підступна штука. Гадаю, лікарі трохи напартачили, бо запевняли, що жодної кульгавості не залишиться, але коли він уже виписувався звідси, то все ж дуже сильно шкандибав». Із вілли вийшла леді Темплін і приєдналася до них. «Ти розповідаєш Кетрін про майора Найтона?» Запитала вона. «До чого славний хлопчина? Я просто не одразу згадала його. Їх же тоді було стільки. Але тепер усе так і зринає в пам'яті». «Раніше майор був не того польоту птахом, щоб його пам'ятати», – сказала дочка. «Але зараз він секретар американського мільйонера. І це докорінно змінює справу». «Люба». Видобула мати з м'яким докором у голосі. А з якого приводу він дзвонив? Поцікавилась Кетрін. Питав, чи не хочеш ти сьогодні в день поїхати на теніс? Бо якщо так, він заїде по тебе автівкою. Ми з матір'ю радо прийняли запрошення від твого імені. Бо доки ти фліртуватимеш із мільйонеровим секретарем, мені може випасти шанс із самим мільйонером. Гадаю, йому близько шістдесяти, тож він якраз і шукає славне, миле, юне створіння, як я. І мені б хотілося познайомитися з містером Ванолдіном, серйозно сказала леді Темплін. Про нього стільки розмов, ці ділки-ковбої з дикого заходу. Її голос затнувся. Так інтригують, промурмотіла вона. Майор Найтон усіляко підкреслював, що запрошення виходить від його шефа, промовила Ленокс, і то повторював це стільки разів, що я запідозрила протилежне. Ви з ним, Кетрін, станете дуже гарною парою. Благословляю вас, діти мої. Міс Грей розсміялася і пішла нагору перевдягнутися. Кавалер прибув невдовзі після ланчу і мужньо стерпів виявив пізнання з боку леді Темплін. А вже коли вони разом їхали в напрямку Кан, зауважив до Кетрін. Леді Темплін диво мало змінилася. «Ви про манери чи про зовнішність?» «І те, і те. Гадаю, їй добре за сорок, але вона й досі дуже приваблива жінка». «Це так», – погодилася Кетрін. «Я дуже радий, що у вас вийшло завітати сьогодні», – повів далі майор. «Там буде мсіє Пуаро. Цей чоловічок такий надзвичайний. Ви добре його знаєте, міс Грей!» Та похитала головою. «Ми познайомилися з ним у потягу, дорогою сюди». Я читала детективний роман і сказала щось із приводу того, наче в реальному житті так не буває. Я, звісно, і гадки не мала, хто переді мною. Він дуже непересічна людина, протягнув Найтон, що й доводить його вкрай непересічні здобутки. Яка селедь не геніальність дозволяє йому докопатися до самої суті подій – але аж до кінця слідства ніхто й не здогадується, що він насправді собі думає. Я пам'ятаю, гостював у одному будинку в Йоркширі, коли зникли коштовності леді Кленревон. Спершу все скидалося на звичайну крадіжку. Однак зрештою місцева поліція зайшла в глухий кут. Я домагався виклику Еркуля Пуаро. Пояснював, що лише він і може допомогти, але ті занадто вірили в Скотленд Ярд. І чим усе закінчилося? зацікавлено спитала Кетрін. Украденого так і не знайшли, сухо мовив той. Ви справді настільки вірите в нього? Ще й як. Граф деля Рош досить спритний суб'єкт який викараскався не з однієї халепи. Але, гадаю, в особі Еркуля Пуаро він нарешті знайшов гідного супротивника. «Граф Деля Рош», – задумливо сказала Кетрін. «Ви дійсно думаєте, що саме він це зробив?» «Звісно», – Найтон спантеличено глянув на неї. «А ви хіба ні?» «О, так», – поспішливо промовила вона. Ну, тобто, я маю на увазі, якщо не сталося звичайної крадіжки в потягу. А вже ж, може бути і так, погодився її співрозмовник. Але мені здається, що граф Деля Рош напрочуд добре підходить на роль підозрюваного. Та все ж у нього є алібі. О, алібі! – засміявся майор і його обличчя розплилося у привабливій хлоп'ячій усмішці. «Ви зізналися, що читаєте детективи, міс Грей, тож кому, як не вам, знати, що кожен, хто має залізне алібі, завжди викликає найбільшу підозру?» «Ви думаєте, що й у справжньому житті так само?» – спитала Кетрін і собі усміхнувшись. «А чом би і ні?» Художня вигадка ґрунтується на фактах. От тільки вона цікавіша за них, зауважила жінка. Можливо, хай там як, але на місці злочинця я був би зовсім не радий, що по моєму сліду йде сам Еркюль Пуаро. Як, напевно, і я, засміялася Кетрін. По приїзді їх зустрів Пуаро. Оскільки день видався теплий, він убрався в білий парусиновий костюм із білою шкамелією в петлиці. «Бонжур, мадмуазель!» – привітався він. «Я маю дуже англійський вигляд, правда?» «Просто чудовий!» – тактовно відповіла Кетрін. «Що, кепкуєте з мене?» – добродушно проказав детектив. «Але нічого!» Папа Пуаро завжди сміється останній. — А де містер Ван Олдін? — запитав Найтон. — Приєднається до нас, коли ми займемо свої місця. Правду кажучи, друже мій, він не надто задоволений мною. Ох, ці американці! Спокій і відпочинок не для них. Йому хотілося б щоб я особисто гнався за злочинцями, по всіх завулках Ніцци. Я і сам подумав би, що це непоганий план, – зауважив майор. Ви помиляєтеся, – відказав Пуаро. У таких справах потрібна хитрість, не енергія. А на тенісному матчі зустрінеш будь-кого. От що важливо. А ось і містер Кеттерінг. Зненацька Дерек підійшов до них. Він здавався сердитим і роздратованим, наче щось вивело його з рівноваги. Найтон і Кетерінг холодно привіталися один з одним. І лише Пуаро, схоже, не помічав жодного напруження, і мило забалакував з кожним, сиплючи невеличкими компліментами. У похвальній спробі додати атмосфері невимушеності. Вимсіє Мсіє Кетерінгу, на диво добре розмовляєте французькою, зауважив він. Настільки добре, що змогли б, якби забажали, зійти за француза. Серед англійців таке вкрай не часто зустрінеш. Хотіла би я похвалитися тим же, кинула Кетрін. Але чудово розумію, що моя французька до болю британського штибу. Щойно вони пройшли на свої місця, як Найтон майже одразу помітив боса, що махав йому з іншого кінця корту, і відлучився поговорити з ним. «Я схвально ставлюся до цього молодика», – сказав Поро, пославши вслід секретареві променисту усмішку. «А ви, мадмоазель, Мені він дуже подобається. А як щодо вас, мсія Кетерінго? Із дерекових вуст ледь не зірвалася якась зухвала відповідь, але він стримався, неначе щось у світляних очах маленького бельгійця раптом змусило його насторожитися і натомість проказав, ретельно добираючи слова. Найтон дуже славний хлопець. На якусь мить Кетрін здалося, ніби детектив розчарований. «Він ваш великий шанувальник, мсьє Пуаро», – мовила вона і переповіла дещо зі сказаного майором. Жінку забавило, як чоловічок запишався, наче павич, випнув груди і прибрав виразу вдаваної скромності, що нікого не міг обдурити. Ви нагадали мені про дещо, мадмоазель, раптом промовив він. Є в мене до вас невеличка справа, про яку я хотів би поговорити. Коли ви сиділи в купе, розмовляючи з тією бідолашною леді, то, напевно, зронили свій портсигар. Кетрін щиро здивувалася. Не думаю, сказала вона. А Пуаро витяг із кишені портсигар із м'якої синьої шкіри із золотою літерою «К» на кришці. Ні, це не мій, запевнила міс Грей. О, тисяча вибачень! Значить, він, поза сумнівом, належав самій мадам. «К» – це, безперечно, кетерінг. Ми були не впевнені, бо в її сумочці знайшовся інший, і нам здалося малоймовірним, щоб у неї їх було два. Він раптом повернувся до Дерека. А ви, напевно, не знаєте, належав цей портсигар вашій дружині чи ні? Той, здавалося, вмить сполошився і трішки затинаючись, відповів: "Я, я не знаю. Гадаю, що так. А він часом не ваш? Звісно, ні. Якби він був мій, то навряд чи опинився б у моєї дружини. Поро прибрав наївнішого, ніж будь-коли, геть дитячого вигляду. Я подумав, що ви могли зронити його, коли заходили в купе до дружини. Простодушно пояснив він. Я ніколи туди не заходив. І вже з дюжину разів повторив це поліції. «Міль, пардон!» – мовив Пуаро як найщирішим тоном. «Це ось мадмоазель казала, ніби бачила, як ви туди заходили!» І збентежено замовк на півслові. Кетрін глянула на Дерека. Його обличчя начебто зблідло, але, можливо, їй так тільки здалося. Бо його сміх, що залунав, звучав цілком природно. «Ви помилилися, міс Грей!» – безжурно кинув він. Висновуючи зі слів поліцейських, моє купе скидається на те, розміщувалося всього через одне чи два від займаного рут, хоча на той час я цього й не підозрював. Тож ви, певно, бачили, як я заходив у власне». І забачивши, що підходять Ван Олдін і Найтон, швидко підвівся і заявив. «А тепер я вас покину, бо не терпів Бетестя ні за які гроші!» Мільйонер дуже люб'язно привітався з Кетрін, але, вочевидь, був у кепському настрої. «Бачу, ви любите тенісні матчі, мсьє Пуаро!» – буркнув він. «Так!» «Це одне із задоволень, які я собі дозволяю», – безтурботно відказав детектив. «Ваше щастя, що ви живете у Франції», – відрізав Ван Олдін. «У нас, у Штатах, люди зроблені з міцнішого тіста. Там зробив діло, отоді й гуляй сміло». Але Пуаро не образився. Він тільки лагідно і довірливо всміхнувся до розлюченого мільйонера. «Благаю вас, не гнівайтесь, у кожного свої методи. Мені завжди здавалася заманливою та чудова думка, що справи і задоволення можна поєднувати». Кинувши погляд на Кетрін і Найтона, він помітив, що ті з головою занурилися в розмову і зайняті лише одне одним. Я тут не лише заради задоволення, мсьє Ванолдіне. Бачите, он того високого чоловіка, прямо навпроти нас, зі смаглявим обличчям та патріаршою бородою. Ну і що з того? Це мсьє Папопулус, пояснив Пуаро. Якийсь грек, Егеш? Ви маєте рацію, грек. Торгівець антикваріатом зі світовою репутацією. Він тримає невеличку крамницю в Парижі, а поліція підозрює в набагато більшому. В чому? У скупівлі краденого, а надто коштовностей. Йому відомо все про переогранення і переоправлення дорогоцінних каменів. Він веде справи з найвисокопоставленішими людьми Європи а ще лигається з із самого дна злочинного світу. Ванолдін дивився на Пуаро, і в ньому раптом прокинулося зацікавлення. «Ну!» – зажадав продовження він, і в його голосі зачулася якась нова нотка. «От я й питаю себе», – мовив детектив, – «я, Еркюль Пуаро». І він драматичним жестом стукнув себе в груди. Навіщо б це мсьєпа популус раптом прибув до Нідси? Це справило на американця неабияке враження. Той бо на мить засумнівався в пуаро і запідозрив, що цей чоловічок усього лише профнепридатний позер. Але тепер умить повернувся до попередньої думки і глянув маленькому детективу просто у вічі. Мушу вибачитися перед вами, мсьє Пуаро. Але той екстравагантним жестом відмахнувся від перепрошувань. От іще, вигукнув він, усе це не має жодного значення. А тепер слухайте, мсьє Ванолдіне, у мене є для вас новини. Мільйонер гостро глянув на нього. Його інтерес сягнув апогею. Пуаро кивнув. «Саме так, вам буде цікаво». «Як ви, мсьє Ванолді, не знаєте, за графом Делярошем стежать від самого його допиту слідчим суддею. А наступного дня, доки його не було вдома, поліція провела обшук на віллі Маріна». «Ну», – поквапив співрозмовника американець, – «вони щось знайшли? Б'юся об заклад, що нічого». Той склав йому ледь помітний уклін. Ваша проникливість не підвела вас, мсьє ван Олдіне. Нічого викривального не виявили. А втім, цього годі було й сподіватися. Граф Делярош, як мовиться у вашому виразному вислові, не вчора народився. Він меткий джентльмен із неабияким досвідом. Що ж, продовжуйте буркнув мільйонер. «Може, звісна річ, бути й так, що граф нічого викривального не приховує. Але нам не слід нехтувати і протилежною вірогідністю. Ну, а коли йому все ж є, що приховувати, то де ж воно зберігається? У будинку нічого немає. Поліція шукала, як слід. Носити це з собою не вихід, адже він розуміє, його що хвилини можуть арештувати. Що ж залишається? Автомобіль. Як я вже говорив, за ним стежили. Сиділи на хвості у день обшуку, коли він, сам сівши за кермо, поїхав спершу в Монте-Карло, а звідти вирушив по Ментонській дорозі». Його автомобіль дуже потужний, і це дало йому змогу відірватися від переслідувачів. Приблизно на чверть години вони зовсім загубили його. – І ви гадаєте, що протягом цього часу він заховав це десь при дорозі? – зі жвавим інтересом запитав Ван Олдін. – Ні, не при дорозі, це ненадійно. А тепер послухайте. Я вніс Мсьє Карежу невеличку пропозицію, і він милостиво і люб'язно її прийняв, подбавши про те, щоб у кожному поштовому відділенні по сусідству перебувала людина, яка знає графа в обличчя. Оскільки, розумієте, Мсьє, найкращий спосіб щось заховати – це відіслати його поштою. І… Знову поквапив його мільйонер, чиє обличчя так і світилося цікавістю і нетерпінням. І вуаля. Пуаро театральним жестом дістав із кишені пакуночок, вільно загорнутий у коричневий папір. Шпагат із нього вже зрізали. Впродовж тієї чверті години наш славний джентльмен відправив поштою ось що. «А на яку адресу?» – різко запитав співрозмовник. Детектив кивнув. «Вона могла б нам дещо сказати, але, на жаль, не в цьому випадку. Бандероль була адресована в одну з тих паризьких крамничок, які торгують пресою і зберігають до запитання листи й посилки, якщо виплатити їм невеличкі комісійні». «Так». «Але що там всередині?» – нетерпляче запитав Ван Олдін. Пуаро зняв коричневу паперову обгортку, з-під якої проглянула картонна коробочка. Він озирнувся довкола. «Тепер вдалий момент», – сказав. «Очі всіх присутніх зосереджені на тенісі. Погляньте, мсьє». І детектив на частку секунди підняв кришку коробочки. У мільйонера вирвався вигук крайнього здивування. Його обличчя зробилося білим, мов крейда. «Боже мій!» – охнув Ван Олдін. «Ті самі рубіни!» Якусь хвилинку він сидів, наче громом уражений. Пуаро знову сховав коробочку до кишені і безтурботно посміхнувся. А відтак мільйонер раптом, здавалося, вийшов із трансу і, нахилившись до Пуаро, так міцно потис йому руку, що чоловічок аж зморщився від болю. — Це геніально, — сказав він, — геніально. Ви варті своєї репутації, мсьє Пуаро, варті. Я кажу це раз і назавжди. — Ед пусте, — скромно промовив той. «Впорядкованість, метод, вміння передбачити випадковості. Та на тому й усе». «Тож тепер, гадаю, графа Деля Роша заарештували?» – енергійно повів далі Ван Олдін. «Ні», – відказав детектив. На обличчі американця проступив вираз крайнього подиву. «Але чому? Чого ж вам бракує?» У нього й досі неспростовне алібі. Але ж це абсурд. Так, погодився Пуаро, я радше й сам тієї ж думки, але, на жаль, ми повинні довести цю абсурдність. А він тим часом вислизне у вас крізь пальці. Бельгієць украй рішуче похитав головою. Ні, заперечив той, цього він не зробить, бо єдина річ – якою граф не може пожертвувати, це його суспільне становище. Йому за всяку ціну слід залишатися на місці і терпіти, нічим не виказуючи сум'яття. Проте Ванолдіна така відповідь не вдовольнила. «Але я не розумію!» – Пуарос дійняв руку. «Одну хвилинку мсьє. У мене є ідейка». Багато хто кепкував з ідейок Еркуля Пуаро, і всі вони помилилися. «Що ж», – сказав американець, – «не тягніть уже, яка така ідейка?» Детектив зробив коротеньку паузу, а потім сказав, «Я зайду до вас у готель завтра вранці об одинадцятій, а доти не кажіть нічого і нікому».